jambo la tatu haffu afradi alusra kuhimiza wale member wa ile jamii au wa ile familia ala salati juu ya sala kuhimiza juu ya sala fi awqatiha tena kuhimiza wasali sala ndani ya nyakati zake ukawhimiza watu wako wasali ndani nyakati zake swala swala tano lakini hili litapatikanaje itakapokuwa wewe kwanza umejiumiza taho totoni katika jambo la kuhakikisha kwamba swala tano unazisimamia sawa ikiwa e, wewe mwenyewe utakuwa ni mzembe basi elewa na mke vile vile wako vilevile atakuja kuwa ni mzembe kadhalika na watoto wako kuwa ni wazembe kwa sababu wewe usimamizi ambaye unasimamia nyumba huna itimam na ibada ya swala kwa hiyo na familia nayo kuwa inafuata nyayo zile zile. Akesha chengine kwamba cha kusikitisha inawezekana akapatikana mwanamme yeye akawa anakwenda kuswali lakini hana ihtimam wala hana mkazo wowote kwa ile familia yake. Mwingine yeye anasema ngango swali mimi tu mazali haki yangu nanipa yari yako utakonda motoni. La si jambo la sawa au anamwambia mke wake swali mwanamke anasema kwani inakukera nini ikiwa mimi si swali haki yako nakupa skupu ah unanipa tena kwa wakati nautaka mimi sasa tena mbona una budha mbona una kero huyu anaona mtu anayamaziki kwa hiyo mtu anaishi na mke wake aende kwa mke haswali si mke kuishi naye wala si kukaa naye ikiwa kwamba hana itimamu ya kusimamisha salat tano kwa sababu yeye atakuwa ni kafiri al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara tofauti ile kuwepo baina yetu sisi eh al Damiri narudi kwa makafiri na baina yao makafiri. As sala sala. Fa man tarakaha faqad kafara. Yule ambaye atekeaacha swala basi mkufuru. Na mtu ambaye ateke kuwa mkufuru anakuwa yupo katika hali ambayo ni mbaya sana. Anakuwa katika mazingira ambayo ni mbaya sana. sasa ni wewe baba e, uwe msimamizi bora wa kuwasimamia watu wa nyumba ambao na baadhi yaakati inawezekana kwa pengine baba hana nguvu mama hana nguvu lakini umepatikana katika familia hiyo kijana wewe ambaye unafahamu misingi ya Uislamu unafahamu sunna Kasi pia uwe ni msaada kwa wao kuwahimiza katika ibada ya sala lakini birrifqi Eh, kupole, kwa upole walhusna na kwa uzuri sio kwamba kwa maneno ambayo yalikuwa makali sana eh ika wewe unausia mtu kwa maneno makali hutoweza kutengeneza jipambe kwa sifa ya upole jipambe kwa sifa eh, ya huruma wala ukunta Fadlan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik tume sallallahu alayhi wa sallam nabii hivi na mola wake la au kama ungekuwa wewe msusuafu eh, na una moyo mgumu basi ungekuukimbia watu hawa lakini kwa ule ulaini basi ndio wanakuwa watu wengi ambao wamfuata bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumwa ya rahmatan lil alamin ni rehema kwa viumbe wote kwa hiyo na wewe jipambe kwa sifa hiyo mke wako asijue hasira zako wala makasiriko yako isipokuwa pale ambapo atakapokuwa hajatekeleza amri ya Allah na ushamuelekeza bado anafanya uzembe uzembe anafanya vivu vivu basi hapo anajua ah huyu hapa sasa hivi atanikasiria na atabadilikia kwa sababu tayari eh anajua kwamba amekushokosea katika ile jamoo ambayo wewe unamhimiza nalo fal auladu yu'maruna bis salati al watoto hao wanaamrishwa watoto wa kiume wanaamrishwa Usali sala ya jamaa kutekeleza sala ya jamaa wanisa salatuhunna fi buyutihinna. na wanawake sala yao ndani ya majumba yao Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema salatu hunna fi buyuti hunna khairu lahunna wanawake kuswali ndani ya majumba yao ndio bora kwa wao kuliko kutoka nje kwenda kuswali msikitini wa idha akhrajna fali akhrajna na wakitoka watoke aliyakuwa kwambaamevaa nguo zao za kawaida sio kwambaamevaa wakajipamba wakajitia manukato wakapambo yao waonekana la Watoke na nguo zao za kawaida ambazo nguo hizo hazitoleta fitna kwa hiyo wana watoto wa kiume wanateteka kwamba wahimizwe kuletwa msikitini kuswali msikitini na pia wapate wasimamizi wa kuja nao msikitini. Kwa sababu njiani kuna kutoa tariq. Kuna watu ambao wenye kukata njia, wenye kufisidi, majambazi na wengineo ambao wanaweza wanaweza kawaletea madhara watoto. Na ikiwa hatopatikana mtoto, basi ba, hatopatikana yule msimamizi atakayosimamia watoto na msikiti huko distance ya mbali. Hawezi kufika mtoto katika maeneo yale kwa sababu jiane au kuna kutao Mzazi basi ampe hitimamu ya pale nyumbani aweni mweje kufanya nini swala Pale nyumbani vile vile pawe pae ihtimamu hiyo Lakini wao watarushwa watoke waje zao msikitini na wanawake wata amrishwa kwamba waswali ndani ya majumba yao na kuswali ndani ya majumba yao jambo hili ni jambo ambalo liko bora na Allah Subhanahu amemwambia mtume wake amuruu ahla na waamrishhe watu wako kusali jambo hili sisi hatokuuliza wewe riski wala tutokuomba riski Bali Allah yeye ndio mwenye kutoa riski Na ukiona ndani ya nyumba kuna mabalaa kuna mitihani kuna maafa ya hapa na pale elewa kwamba watu nyumba hiyo wajashikamana kisawasawa na yale mafunzo ya Uislamu kama vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa ame himiza na kalekeza katika jambo hili bali jambo la kuamrisha watoto kuswali ndani ya nyumba tuna sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo eh ipo katika sunan ya bidau na vitabu vinavyo hadithi ya amru ibn shaib anabii ya jaddihi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa wasallam amesema muru wa auladakum bis-salati wa'mrishu watoto wenu kushikamana na sala wa hum abna'u sab'is-sini na wao akiwa ni watoto wa miaka saba kwa maana waelekezeni wa katika jambo hilo wawe ni wenye kutekeleza ibada ya sala na akiwa haja swali basi ajue kama mnishe swali hapa mtakuja kuchapwa mimi na mtume swalla salam akasema wadribuhum na wapigeni hao sigharan ni walungu, a, wa 10, wakiwa ni wadogo ikiwa kwamba amefikia miaka kumi wahum hum abna'u ashri na wao wakiwa ni watoto wa miaka kumi watieni adabu kadhalika vile vile mtume swalla salam akafahamisha wa farriquu bainahum fil na watenganisheni baina yao katika malalo wakiwa sasa shati miaka 10 kuelekea juu baadhi ya kati ni hali ambazo ngumu ndo zinopelekea eh wasipatikane jambo hilo basi japo mmoja analala chini mmoja analala juu yani chini na kusudia iko gudoro mwingine analala juu kwa nini kwa sababu tayari Mtume Swallama na kuhamisha kwamba hiyo jamii au hiyo nyumba inatengenezwa vipi kwa sababu utakapokuwa unaiyeeka nyumba katika mazingira kama hayo ndio unaelea nyumba hiyo ijekuwe katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri kala al-alama ibn qayyim rahimahullah ta'ala anasema al-alama ibn qayyim rahimahullah ta'ala faman ahmala ta ta'lima waladihi yoyote ameye atakepuuza kumfunza mtoto wake au kuwafunza mtoto wake ta'lima waladihi au ta'lima waladahu sifa zote mbili zinakubali masdar ilafanya kazi ya kitendo na vile vile mضافa na mضافili anasema faman ahmala ta'lima waladahu au ta'lima waladihi ma yanfa'uhu yoyote ambaye atakepuuza jambo la kuwafunza watoto wake ta'lima waladahu ta'lima waladihi na tumetafsiri watoto kwa sababu almufradu mufrad mudhaaf yaum yani yoyote ambaye atakaye puza jambo la kuwafunza watoto wake ma ya mfaahu yale ambaye atakokuwa na manufaa na watoto wao watarakahu suda na akawaacha eh, dila eh, malezi yote akawaacha bure asiwashurikie faqad asa'a ghayat al-isa bas mtu huyo anakuwa amefanya ubaya upewa ufanye ubaya manake mtu huyo anakuwa amefanya ubaya ule ulikuwa mkubwa sana al-alama ibn qayyim anasema hivyo kisha akasema wa aktharul aulad na wengi katika watoto inama jaa fasaduhum min qibal al-aba'i hakika umekuja umekuja ufisadi wao umekuja kule kufisidika kwao kule kumepatikana ufisidika kwao wa na kule kupuuza kwao wa tarki ta'limihim maana kutokana na wazazi wao na kule kuwapuza hao e, wa na kule kuwapuza kwao hao watoto wao wa tarki ta'limihim e, fara'id na kuacha jambo la kuwafundisha zile faradhi za dini wao wakasema sisi tukubize na maisha bali baadhi ya familia baadhi ya majumba wao kishapata watoto naenda kwatafuta madada wa kazi. Yaani mwanamme ametoka ya kuanzia subuhi mpaka jioni usiku. Kadhalika na mwanamke vile vile. E, wamekuwa mwanamke na mwanamme wanakutana mlangoni kila mmoja na funguo yake. Mume anafanya ya kazi na mke naye anafanya kazi. Na baadhi ya wanaume wanasema kwamba ah sisi bana wacha mimi nioe mwanamke ambaye anafanya kazi tutasaidiana maisha Sasa matokeo yake unakuta jamii hiyo inapata ufisadi ambao ni mkubwa Mwingine anaweza akasema ah manake eh maisha sasa hivi ni magumu kwa hiyo mimi eh ni naoa mwanamke ambaye anafanya kazi Wakati Qur'ani kitabu cha Allah kuna aya inasema Wakarna fi buyuti kunna haya ni maneno ya Allah wanaambiwa wake wa mtume na wanawake wote Wakarna fi buyuti kunna Natulizeni tulizaneni katika majumba yetu Wala tabarrujna tabarrujal jahilin yatilula na wala msidhirishe mapambo yenu kama mababu aliyokuwa nadhirisha watu jahiliya maana mkitoka msitoke kama mababu wa wakijahiliya walikuwa kitoka haya ni maneno ya Allah subhanahu wa lakini wale waadulu wa Uislamu Islam waliangalia kusoma baada ya na kuangalia kwamba nini Uislamu unaelekeza hao wanaume waelekezwa nini na wanawake waelekezwa nini wao eh, fa annisaa min wanawake eh, katika majumba yao ambayo Allah amewaambia wanawake wakarna fi buyutikunna tulizaneni katika majumba yenu hii aya hakuna yote ambaye atakayekataa ni aya ya Qur'an lakini leo eh, maadui wakaja wakasema kwamba human right haki za kibinadamu wanawake wanataka na wao na haki sawa na wanaume na watu wa hivyo na wanawake na wao wakapewa kibombele hicho na wao wenyewe kaona kwamba hawa ndio wanawatetea wao kumbe wanaoaondosha katika ule msingi ambao Mola wao Subhana wa Taala alikuwa amewawekea Ndiyo maafa mengi akawa ya yamepatikana katika jamii. Sasa tutaerenyesha vipi jamii katika ule msingi ambao Uislamu uliokuwa umeweka? Ni wewe baba na wewe mama. Kuhakikisha kwamba jamii inakaa katika misingi ya kualea watoto katika balaa ambao walifunzwa. Leo imekuwa ni viroja sana. Mwanamme baba mtu na mwanamke binti amegusha kufikia umri wa kupewa mume na kwa bahati nzuri Allah akajalia riski, imekuja ndani ya nyumba Naaambiwa kwamba binti huyo hawezi kuolewa mpaka malize digrii yake Amalize nini digrii yake Sasa haya ni malezi ambayo sio Uislamu Je binti huyo nosema mpaka malize digrii yake amefikia umri wa kuolewa hajafikia umri wa kuolewa amefikia Sharia inasemaje waislamu? Idza atakum man tarabaw na dina wa akhlqau fazawjuhu atakapokujieni yule ambaye ameridhia dini yake na tabia yake na simuzesheni. Fa illam taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir au katika riwaya fasadu mtofanya hivyo itapatikana ufisadi mkubwa sana na ndio hayo ambayo kwamba wewe unasema si mpaka amalize digiri yake wewe mmoja yeye mzee mmoja alikuwa katoka na mjukuu wake na zake dukani kwenda dukani yule mjukuu pale anafanya fujo sana sana zaidi ya sana basi yule mzee ule mtu mzima ule akamwita aka we digiri usifanyi fujo hapa Watu kashtuka pale. Ona mtoto kaita degirii. Mara kwanza tukapuuza, mara pili, wewe degirii usifanye vujo Watu wako nao au zalenzo vipi mbona mtoto umeimuita degirii? Kambi ee, sio mamake. Nimemtuaka ta kusoma huko degirii alokuja nado ndio huyu. Siteme fahamu. Kwa hiyo sasa imekuwa wewe degirii, ameita degirii. Maneno ya mtume yamesibu fasadu كبير fasadun, fasadun aree majumba na watu wakae katika misingi ya uislamu akesha binti ukiruzukuwa binti fahamu kwamba binti siku zote anakuwa katika usimamizi wa mwanaume na usimamizi huo lazima wewe mzazo mtafute mwanaume ambaye mwenye maadili ya uislamu Na alosoma uislamu lakini si kwamba wewe umepata binti ukasema kwamba huyu ndo atakuje kusimamia familia, aideshe familia, asimamie kadha wakati binti kwamba yeye siku zote maisha yake katika Uislamu limeelezwa kwa wazi. Hakuna mtu mmoja hapa ambaye atakelipinga hili. Kwamba wewe umeruzukuwa binti. Binti huyu kuna mambo ambayo wewe ndo unatakiwa umsimamie. Akifikia umri kuna kitu huwezi ukamshulikia wewe babaao, baba, baba wa ndugu yake wa kiume, wa kaka Lazima patikane mtu ndo amsimamie. Na ndo maana Uislamu ukapokonya. Uislamu ukapokonya yule binti akesha Kukabiziwa tu mume, ukapokonya ile, ile haki kubwa. Muislamu ukampa nani? Kampa mume. Yaani mume, yule binti akiangona na baba yake kwamba naomba uje, mumaka akimwambia sitaki unyanyue mgu wako otoke, atakani atoke. Hata kana atoke lakini baba ndio wao nikawa baba akikiuka mpaka kwa nini asinitafute mimi akwambie wewe moja kwa moja direct Kwa hiyo hata kana atoke yule binti Sasa wazee waliosojoa Uislamu alisema ah ajifajeuri binti tumemzaani kamzayeo Sababu watu waangalii nini hawaangalii Uislamu na ndio maarifa mengi yanapatikana katika jamii halfa mengi yanapatikana katika jamii jambo la nne kabla kumaliza jambo la nne akaendelea kusema al-Ala'a ibn Qayyim akasema watu wakiacha jambo hilo wafundishe watoto wao faradhi za dini na zile sunna zake watakuwa wamwapoteza watoto hao na watakuwa mawaletea madhara makubwa hawapatikana manufaa kabisa kwa wao kisha jambo la nne wakasema ikhraju minkarat mina albuyut mina suare. ni kutoa munkarati mambo maovu na mambo mabaya kuyatoa mina albuyuti kutoka katika manyumba mina suwar katika zile sura wa na katika yale masanamu wa na vile vile herizi ndani ya majumba natakana zisikuwepo na ikiwa ule msingi tuliokuwa tumeutanguliza ule ukiwa kwamba umepatikana kwamba watu wa nyumba hiyo wakauteshwa itikadi iliyoku sahihi ndani ya zao basi hivi vitu havitopatikana hatopatikana masanamu hapa eh, herizi matalasimu vitu vyote hivyo misalaba haitopatikana kabisa bali itakuwa ni yenyewe kwa sababu tayari nyumba hiyo watu wake wanaishi kitauhidi zaidi kwa hiyo masanamu hatatakani kubakia ndani ya nyumba وغيرها أخرج مسلم في من ميمينها ketika مامو ambayo alikuwa siasawa akhraj al-imamu muslim fi sahihi min hadith ali radhiyallahu anhu annahu qala liabi hayyaj al-asadi ala ab'athuka ketika baadhi al-riwaya mekujia hivi ketika baadhi al-riwaya mekujia ala ab'athuka ala ma على ما ba'athani عليه rasulullah الله ali ambalo mtuma nayo mtume wa allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwambia alla tada'ati mithalan illa tamastahu kwamba wewe usiache sanamu lolote lile isipokuwa kwamba huo melivuruga sanamu hilo umelivunja vunja sanamu hilo sawa ikiwa ndani ya nyumba au sehemu ambapo unaishi usiache wala qabran mushrifa illa sawaitahu wala usiache kaburi ambayo kali minyanyuka zaidi ya nyanda moja isipokuwa kwamba uliike sawa kaburi hili kunyanyuka ikawa hilo isipokuwa kwamba uliike sawa wala suratan illa tamastaha na wala usiache sura yoyote ile isipokuwa sura hiyo uumechanachana na kuondosha sura Haitaki kani kwamba kubandika ndani ya nyumba. Sasa tizama leo katika majumba tembelee majumba ya watu. Utakuta mambo ya maajabu sana. Utafikiria watu wafahamu islam Na kweli wengi wao wafahamu Uislamu. ye yeah, amesoma, yeah, labda amemaliza chuo, au alikuwa jeshi, alikuwa polisi, alikuwa kazini, basi utakuta picha ni pale juu. Yapo ukimuuliza wewe kwa misingi gani ya Uislamu wako kabandika picha ah, kwa kweli hapo nkimuuliza kwa misingi gani ya Uislamu sina lakini mwenyewe nimeona pale mwenyewe njione na ya mtu aone kwamba mimi nilikuwa katika sehemu fulani Uislamu wako umekuelekeza fanye hivyo ndani ya nyumba yako Jawabu ya unalipatikani kwa sababu mtu anaishi kimazoea alipita katika nyumba ya mtu akaona hayo yanafanyika au katika maisha ambayo alikuwa ameishi wazazi wake wao walikuwa wakifanya hilo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hiyo na yeye akaona kwamba afanye jambo hilo halijakuwa ni jambo ambalo kwa sawa Kwa hiyo mtu anaishi kwa mazoea ambayo yeye alikuwa ameishi kwa kuwaona baadhi ya watu ambao wanafanya mambo hayo. Na yeye akawa anafanya mambo hayo. Lakini Uislamu uko kinyume kabisa na jambo hilo ambalo yeye alikuwa amenizoea. Falwajibu ala al muslimu. Wanasema ahlu alim. Lilikuwa la wajibu juu ya Muislamu an yutni faswa ni kuziharibu na kuziondosha zile picha wa an yukhli baitahu minha ma amkanahu dhalika na kuepusha ile nyumba yake na jambo hilo la kuweka picha kuweka sura kwa kiasi ambacho atakachokuwa yeye anaweza wa idha kana fi manzilihi sura muallaqa ala haytan na ikiwa katika nyumba yake unapicha sura eh, ambazo ziko juu ya kuta au mansuba au zimesimamishwa sawa kanat tamathil sawa ikiwa kwamba ni masanamu eh, au kanati rusuman ala awraq au sawa ikiwa za kuchora katika karatasi min suwar dhawati alarwahi kalbahi wal tuyur wal adamiyin kama vile sura eh, za wanyama lege na binadamu wa kila ma فيه ruhu na kila ambacho ambacho ndani yake kuna roho fa yajibu yajib izalatuha basi hicho ni wajibu kuiondosha picha hiyo leo kwa sababu watu wasomi wa islam eh utakuta wao wanaweka wamedanganywa sema huyu ni buraki wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamedanganywa tena akatafutwa farasi huko na kiuno cha farasi akesha akatafutwa binti mmoja mzuri wa Kiarabu akesha akapachikwa kile kichwa akapachikwa sura ile kasha nambua baba yule wa Mtume na wewe kaamini hilo ni uzushi yamo amale kwa sila sawa ni uongo sasa mtu tamkuta amemweka mwenyewe huko mbili pale. Hakesha na watoto wawili, mmoja ameshika msafafu, mwingine anasoma Qur'ani, pia picha zao zimewekwa pale ukumbini. Haye hapo. Katika baadhi ya majumba, Ukauliza afanya yake ah, nisiburaki tu huyu, ni kwa picha za kihuni sawa. Huyo buraki mnatolea wapi wewe? Huyo buraki unasema kwamba huyu ni buraki mmemtolea wapi wewe? ni jambo ambalo kulikuwa sawa bali ghadiba nabii sallallahu alayhi wasallam bali amikasirika mtume sallallahu alayhi wasallam hinama raa sitiran wakati alipoona kuona stara kuona pazia wazaihu aisha ambalo amelieka aisha ala juduran katika zile kuta za Kazia hilo likawa lina masura sura lina mapicha picha tume salama aka kadhibika paka haisha kauliza amefanya nini ya Rasulullah akamfahimisha kwamba hili ni jambo ambalo kwa baya sana alifai kuokoa ndani ya nyumba Aisha kalichana chana nini akalichana chana na akalitoa bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tadkhulu tu baitan fihi kalbu wala sura Malaika wanakuwa hawaingii ndani ya nyumba ambayo kuna mbwa au kuna picha Sasa kinacho takikana ha, mtu ajitahidi ajiepushe na vitu hivyo Nyumba ambayo na mbwa malaika fainini hawaingii na nyumba ambayo kuna picha malaika ana kwaingia nyumba yake ikiwa malaika wengine maana shetani atakapata nguvu katika nyumba hiyo wakasema ahli na ini hata lawihtaja rabb alusra hata kama atahitajia bwana mwenye ikiwa atahitajia kuhitaji mbwa kwa ajili ya ulinzi wa kulinda nyumba yake basi fa innahu yudha fi makan khass khariji albayt huyo mbwa ataikwa sehemu maalum tena ile kwa nje ya nyumba lakini baadhi ahli alilm li aswal almuasirun walokuja katika zama hizi wanasema ikiwa ndani ya nchi hiyo Watu wa nchi hiyo majumba yalokuwa katika nchi hiyo ikawa zile electrical guards zile zinaruhusiwa basi ni vyema bora mtu akafunga eh, hizo electricity si guard ninazoziita akafunga hizo kweka mbwa kwa sababu madhara ya Mbwa amba ambao unapatikana kwanza malaika anakoingili kwa lakini vile vile eh, kilichokuwa kwa kipo Mungu atupanda kichaa vile vile yako na